Povești din folclorul maghiar. Suza Trăia odată într-un sătuc un gospodar bogat. Avea hambare, pivnițe și poduri pline cu bunătăți, și în plus avea 200 de galbeni într-un sac. Cu toate astea, avea o nevastă leneșă, slabă de minte, care ținea umbră pământului degeaba De câte ori se ducea la câmp, gospodarul îi spunea Suzei ce să facă Du-te la vecina noastră și vezi ce face, iar tu să faci la fel ca ea!" Suza a mers la vecina care își spăla în leșie așternuturile de pat Văzând așa ceva, s-a întors acasă, a luat cismele și pălăria de blan ale bărbatului ei, le-a pus în leșie și le-a lăsat acolo Le-au fi lăsat cam multă vreme, deoarece pe când să le ducă la apă să le limpezească, s-au topit la ea în mâini Ce-a mai rămas din ele a fost pus de apă Când bărbatul s-a întors acasă, a întrebat-o Ei, Suza, ce-ai făcut azi? Și i-a spus ce a făcut Bietul om, i-a tras o mamă de bătaie la urmă i-a spus ca data viitoare să fie mai atentă la vecina În ziua următoare, vecina pregătea niște lături pentru porci Suza a văzut tot ce făcea, s-a întors acasă și a luat cel puțin 10 saci de tărâțe și le-a dat drumul în fântână Suza era foarte mândră de ea, abia aștepta să-i spună bărbatului câte lături a pregătit De cum a ajuns acasă, a și început să-i spună toată povestea Știi ce am făcut azi? Lături! Toată fântâna e plină de lături Fii fără grijă, nu va mai trebui să pregătim altele Cum? Femeie, tu ți-ai pierdut mințile! Exact asta a făcut Suza a primit bătaie din nou Iar bărbatul ei a spus că dacă mai face așa ceva Îi va da o lecție pe care nu o va uita niciodată În ziua următoare, vecina gătea varză cu slănină deasupra Suza a urmărit-o, apoi s-a dus acasă și a tăiat felit toată bucata de slănină Apoi le-a dus în grădină și le-a pus deasupra verzelor La prânz, soțul ei s-a întors acasă și a găsit câinele lat fără viață lângă ușă Și-a întrebat nevasta Femeie, ce ai făcut câinelui? De ce e fără viață? Hoțomanul a mâncat toată slănina pe care am pregătit-o pentru prânz Așa a rămas fără viață Omul a căutat în cămară nici o urmă de slănină Și-a dat seama ce făcuse Suza și a tras o bătaie ca la carte Omul nostru își ținea banii într-o sacoșă de piele sub pat Dar nu i-a spus nevestei despre ei care ei ar fi cheltuit pe toți I-a spus că îndesagă e un spirituș, și dacă va face vreo năzbâtie, îl va pune pe spiriduș să o mănânce Într-o zi, un olar călător a ajuns la ei Suza a vrut să-i dea spiritușul să nu-i mai fie frică de el Dar, bineînțeles, nu a vrut să-i dea gratis și l-a întrebat câte oale îi va da în schimb Cum necum, olarul a ghicit ce ar trebui să fie îndesagă și i-a dat în schimb toate oalele lui Suza a fost foarte încântată de târg Când a rămas singură, a pus oalele pe țepușele gardului lor Apoi a vrut să pună și cănile mai mici, dar nu mai avea loc pentru ele Oalelor, aliniați-vă și faceți loc și oalelor mai mici Dar oalele nu s-au așezat în linie Suza s-a enervat și le-a lovit pe toate cu parul Apoi a pus cănile în locul lor când bărbatul ei a venit acasă, a văzut cioburile de pe jos Bănuia că ceva s-a întâmplat și a întrebat-o De unde ai oalele astea, Suza? Păi știi, le-am dat în schimbul spiritușului de sub pat să nu mă mai sperii cu el Auzind asta, omul a început să se bată singur Ziua următoare a trimis-o la secerat să nu mai facă năzbâtie acasă Suza s-a dus pe câmp cu o seceră Și pe la ora 10 secerase trei snop de grâu I-a pus unul lângă altul, i-a aranjat în formă de colibă și s-a cuibărit sub ei, iar apoi a ațipit Degeaba o aștepta bărbatul ei acasă Dintr-o dată Suza a devenit foarte harnică, mai bine m-aș duce după ea, să nu se îmbolnăvească de la prea multă muncă S-a dus-o mult pe câmp, dar oriunde s-a uitat nu a găsit-o pe Suza, unde ar putea fi? Voia să plece acasă, când, într-un târziu, a văzut trei snop de grâu S-a apropiat și a văzut-o pe Suza sfărăind sub ei Omul și-a dat seama că Suza nu era bună de nimic și a început să se gândească cum să scape de ea S-a întors acasă după o pernă din pene și după niște miere A turnat mierea peste Suza, iar apoi a acoperit-o cu pene După asta, s-a întors acasă bucuros Suza s-a trezit, s-a uitat la mâini și la picioare, apoi și-a zis Brațele sunt ale Suzei, picioarele ale Suzei și totuși Suza nu e nicăieri Cum se poate așa ceva? Nu se putea hotărâ dacă era într-adevăr sau nu Suza În final a decis să-l întrebe pe bărbatul ei dacă nevasta lui era acasă Dacă va spune, da, e acasă, atunci ea nu poate fi Suza Dacă răspunsul va fi nu, atunci cu siguranță ea e Suza când a ajuns acasă a început să strige Ascultă Ioane, nevasta ta e acasă? Sigur că e, și ce e rău în asta? Atunci Suza și-a dat seama că ea nu era Suza A început să se gândească cine ar putea fi Dar nu a găsit niciun răspuns Și la urmă și-a pierdut mințile de tot A fugit departe și de atunci n-a mai văzut-o nimeni